A fiúknál már csak fél néztem föl, ha hínát dugtak a szájukba, vagy ha megettek egy fél kiló iszapot. Mivel a házban májustól szeptemberig elviselhetetlen az idő, ráadásul egy leptoppal a strandon is tudtam dolgozni, a gyerekek tényleg egész nyáron a vízben vagy a parton voltak, és imádták. Imádtak halakat hajkurászni, apró rákocskákat keresni, vagy éppen madarakat megfigyelni a nádasban.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 Hajnalban indult Budapestre, hogy odaérjen a tervezőirodába, ugyanis nem mondott fel a munkahelyén. Úgy látta jónak, ha továbbra is keményen dolgozik, míg elég jó nem lesz ahhoz, hogy saját irodát nyisson, itt a Balcsin. A szüleim később lepasszolták nekünk a régi toyotát, amivel egy kicsit könnyebb lett az élet, hiszen nem vonattal kellett oda visszaingázni a nap. Így utólag visszagondolva nem is értem, hogy bírta energiával.